1109. Приставися її в праксі Всеволожаччі Місяця іюля в дев'ятий день І положено Би з тіло її В Печерському монастирі Оудверії Яжик Оугу І вчинивши над нею божницю І де же Лежить тіло єя? У літо 6617. -го, 1109. -го, Представилася Євпраксія, дочка Всеволодова, місяця липня дев'ятого дня. І покладене тіло її в Печерському монастирі, коло південної брами, і споруджено над нею божницю, де лежить тіло її. Запис про смерть і ніяких пояснень. Хто була ця дочка Всеволодова Євпраксія? Чому їй така честь? бути занесеною в найперший літопит землі Руської, яке мала життя, чим прославилася або хоч відзначилася. Чи може стати таким поясненням книжка, написана через 865 років після смерті в праксі? Цим сумнівом, хай дозволено мені буде закінчити розповідь. Київ, Івано-Франківськ. 1972-1974 роки. Кінець книги. Здається, проведено в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Київ, 1978 рік. Читав'єчко. Звукорежисер Поляндра.